Teatrul Național Radiofonic pentru Copii Oluen, fica gigantului Isbadaden. Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc după o veche legendă galeză Să fie porțile de la curtea regelui Arthur. Hei! E vreun străjer ca aici? este! Dar nu e treaba ta da fire de cavaner! Haide, pleacă! nu e străjer? Și unde schizi? Mm. Sunt numai ani! De anul nou străjerul curții regelui Arthur. e drept! De-aia n-am chef să deschizi străine! La noi cu țiflă a intrat în cărurile perferite pe jarul roșu, băuturile s-au tornat în corle bătute nestemate. E tămbălău, nu glumă în sala de a lui Artor. Vom petrece pe cinste. Ascultă-mă ce spun! Atunci vreau și eu la masă. Zău? Nu mai spune. Cine ești? Dar tu, străjer nebun care te pui în calea mea, tu cine ești? Eu sunt Gliulid. În soare de fier, băiete! Și mm. nu o să intre aici cât atât de te Atât spun! Acum se tu, le număre pe la tine! Okay. Deschide poarta! Îți mai spun dată! Altfel, trag trei rătine de turbate De vor muri și pruncii Aflați în burtire, mamelor! lor. Pe tine, te voi bat jocorii Cum n-ai visat vreodată! dă drumul, glurii! Mă duc pe șopes, o vorbă, deci lui Artur. Mă întorc apoi și o mai vedea! ce Artur! Ok, glumit, ne ca o furtună de parcă duhurile rele te-ar alunga din urmă. Deci, Artur! Suntem de seamă și am fost mereu alături, la bine și la rău, la războa războaie, întereclinări ciudate. Ești fiul regeului Uther Dragon și-al duce să de Cornwall. Numai tu, cel crescut de vrăjitorul Merlin, ai reușit să scoți spada în în vestul la catedralei, în care a fost înmormântat tatăl tău și așa a ajuns rege. Destule vorbe de prisos, paznic credincios. Spunem ce te-a uimit în astăzi sfântă de petrecere și de bucurie. E anul nou? Și trebuie să-l praznuim după datina noastră. Artur, am văzut tot ce se putea vedea alături de tine. Dar târăr ca acela din fața porții tale, Arătos, zdravă, mândru, furios la culme și neînfricat, Nu s-a nici când vederii mele. A sosit că n-are până măsar sur, Are un scut de aur, sabie grea cu teaca aurită la șold, Poartă o manție purpurie din mătase în patru colțuri, Cu câte un măr de aur, roșcat la fiecare colț, mm. Mere de aur, mm. șaua, Scara din înșeoas, veșmintele și calul valorează cât zece de baci cumpărate cu aur curat. Atunci adu-l aici, pe zurbagiul ăla, paharnicul să-i întindă un corn din aur plin cu băutură bună. Serviți-l cu cotlete zdravene, nefrecate, cu ardei iute. Nu vom lăsa în ploaie și în vânt un tânăr atât de înzestrat. Tu ce spui cei? i Tăiosule, la vorbă? Eu unul. Dar fi după mine n-a schimbat obiceiurile curții de dragul unui necunoscut, oricât de chipe și-ar fi el. Ești tânăr încă cei, tăiosule! Noi suntem cei mai nobili dintre nobili! Să fim marinimoși când alții ni se adresează! Mărinimia noastră ne va face și mai vestiți în lumea largă! Glunâți, la l să intre! Președinte, salutul meu, Artur. Primește-l, suveran al insulei Britane. O, oh, bine ai venit, străine, poftește, bea, mănâncă, ascultă, cântecele împreună cu noi toți, iar mâine îmi vei spune ce zor te-a adus la curtea mea. Nu mâine, ci acum pe loc, îți spun. Venit am să-ți cer o favoare, rege Artur. Fie trufașule... Te iert că ai intrat în sala de o spețecălare, așa cer tu favoarea? Altfel nu mă pricep. Hai grește, hai, hai, hai, hai grește. Dacă eu voi crede că meriți, îți voi face orice favoare. Dacă nu, nu. Inima îmi spune că ești o rubedenie de-a mea după cum te porți. Se întâmplă chiar așa să fie? Îți spun după aceea. Acum nu vreau decât să-mi tai din păr șuvița care mă va asigura de bună voia ta față de mine. Vreau să știu că mă vei ajuta să fiu un cavaler din cei mai mândri. Aspir la titlul ăsta. O să-ți dovedesc că-l merit." Mm. Iată, îți adun cu pieptenele meu de aur un pic din păr și îl tai cu foarfe ca cu brațe de argint. Așa e ritualul pe care îl cunoști prea bine." Acum poți aspira la titlul de cavaler al regelui Arthur? Îți poruncesc, spunem cine ești. Sunt Căluici, fiul regelui Cilid, vărul tău primar, britan ca tine și strașnic conducător de orice. Am simțit eu că mi-ești de Bine, bine, cerem ce vrei. Mama mea, Vitregă, m-a blestemat să nu-mi pot lua altă soție decât pe Olwen. Fica lui Isbadadan, gigantul giganților, iar eu, de cum i-am auzit numele, m-am îndrăgostit fără scăpare de fata asta. Îți cer să mă ajuți să o capăt în numele tuturor războinicilor cunoscuți și în numele tuturor gingașelor fecioare purtătoare de podoabe scumpe de pe insulele mândrei Britanii. Favoarea asta și nu alta ți-o cer, rege Arthur." N-am auzit nici când de olu în fecioara pe care o visezi, băiete." Tu cei, cu da. vorba tața ioasă, știi ceva de ea? Nimic. Dar zic, rege Artur, că trebuie acum să-ți cuvântul dat în fața rudei tale. De aceea vom pleca noi, cavalerii tăi numiți de tine, să o căutăm pe Oluen până când sau Căluici va recunoaște că fata nu există în lumea noastră sau, din potrivă, o vom găsi și o vom da față. Bun, atunci veți merge cu căluci. Tu cei cu vorba ta aspră, încăpățânat și brav, tu, beduir, a cărui lance taie singură de nouă ori dușmanul, și tu să pleci Sindelig, cunoscătorul drumurilor, și să-l iei cu tine pe grir, priceput la graiuri străine, omul care vorbește pe limba animalelor, a peștilor și a păsărilor ca pe limba lui. Vei merge de dragul meu și tu ne poate, golfei! Călăreț vestit și mare, luptător. Te mai duci cu ei și tu, men! Vrăjitor al monstrilor de orice fel și al păgânilor, pentru că știi să te faci nevăzut și poți să-i faci și pe ai tăi tovarăși nevăzuți de dușmani. Ne luăm tai, arme, hrană și plecăm! Lăviți în că așteptați fie numele Regele Hai! Hrană, Ce văd eu, frâtați la vin și la rău. Vorbești de turma cu un păstor și un câine uriaș ce stă de pază? Te cred. Și în zare se zărește o fortăreață stașnică, se pare. Era și timpul să dăm de-un peisaj mai acătării după ce am rătăcit pe câmpia să și arozătoare săptămâni de Nu te plânge, nu te plânge, căluici. Poate dăm de-o urmă. nostru de luptă el va pe cheinele uriaș care păzește forma de oi. nu o să ne vadă și nici nu să ne simtem miroși. Ciobanul însă ne va vedea și poate ne va da nici Bună ziua, baciule! Ne putem apropia! Bună să vă fie inima cavalerilor! zici? Veniți lângă mine, fără teamă! Ale dumitale sunt oile astea graste și frumoase, baciule. Oameni proști sunt. Oricine știe că e izbadat în gigantul giganților, stăpânește tot ce există de jur împrejur când da, vedeți cu ochii. Ora aveți ori și nu ați zărit fortereasa asemeață a arătaniei. Da. Da. Acolo stă stăpânul turmelor. Ba da, ba da, ba da, ba da, știam noi ceva. Ba nu știați nimic. Eu am aflat pe pielea mea de rău e să fii vecin cu izbadadă. Am fost putre de bogat și el m-a adus în sapă de lemn și mi-a omorât doi din cei trei feciori pe care avem. aveam. Bra -i, bra -i, bra -i. Ei, acum îi pascuile. Da? Voi ce fel de oameni sunteți de nu v-ați câinele meu? Mm. Noi venim de la curtea regelui Arthur. Da, am venit mm. să o vedem și să o luăm cu noi pe Olwin, fiica gigantului. Pă, vai de tinerețea voastră, cavalerilor. Mai bine rupeți-o la fugă și salvați-vă viața. Că mulți au venit după domnița Olwen, dar nimeni n-a scăpat viu din fortăreața lui Izbadadadăn. Mm. Ba nu, baciule! Noi suntem cavalerii Regului Arthur și nu dăm niciodată înapoi. Trebuie să ne atingem întotdeauna, Cintan. După Olen în am venit, cu Olen vom pleca. Așa. așa Îmi e place. Așa. Îmi place cât de hotărâți sunteți. <hă>, am început să vă îndrăgesc. <hă>, poate voi veți reuși să-l înfrângeți pe gigantul gigantilor. Sigur o să -i reușim. -i. Ia, haideți la mine acasă să vă cunoască și nevastă mea. Sunt sigur că vă va da o mână de ajutor că ea multe știe și multe se pricepe să facă. Ei, ați mâncat, ați băut. Mulțumim. Acum eu zic să vă întoarceți în pace la curtea regelui artă. Uh, uh. Fără orul Nu! nu o să o luăm Hă, cu noi, zi. ca fie nevastă lui Călui. Așa? Nu o să puteți lua cu voi. Dar azi e sâmbătă și ea vine aici ca să se spele pe părul ei bogat și inelat. Uh. Eu, eu țin mult la ea. Iar dacă tai că ucis doi fecioți dacă împăgăduiți că nu-i faceți niciun rău, vă lasă stați de vorbă cu fata. Făgăduim, Am aici, în casa baciului cu stenin, tot pasul meu. M-am îndrăgostit de tine, de îndată ce mama mea vițegă, ți-a rostit numele. Trebuie să te iau de soție, pentru că nu vreau și nu pot avea în lumea asta o altă femeie, Vino cu mine. că nu pot! Nu pot să plec fără a tatălui meu, izbadat în gigantul gigantului. M-a mm. pus să fac un nas legământ. Am jurat că nu-l voi părăsi niciodată fără să știe. Iar el nu vrea să plec de la curtea lui pentru că este sortit să trăiască numai până când soțul meu mă va lua cu el. Ah, dar da, ceva, ceva trebuie să pot face ca să fim împreună iubita vita ah, mea omului. Da, ah, da. oh, voi fi ginele lui Isbadaden fie că va vrea... Nu știi se va opune? Ah, da, da, atunci tu te și mă de soție, chiar de la da. el. Da, te va, va pune la multe încercări. -a -a -a. Iar tu va trebui să-i scupine din ele. Atunci mă vei căpăta ca soție legiuită. Așa, așa voi face, Olwin. Da, tu, tu du acasă. Iar eu și tovarășii și mei vom veni la izbadadă în scurt <fie> Vă-mi gigant găsiți, izbăzadă-mă! Voi ăștia, hă? Vă auz, vă? <tri> <tri> vă? simt mirosul, dar nu vă văd bine pentru că, te căluate răzlugi, trebuie să-mi ridice prapele cu forca! <tri> Dar, dar, da. până vin slujile, spuneți mi cum ați ajuns în sala mea de o specie unde nu pătrunde niciun străinăt? A ce-a făcut aici? Pazicii mei de la nouă polți ale portării de câteva Păi, acum nu mai păzesc nimic, pentru că noi am ajutat să-și dea o ștescolți frâșit. Da, da cei nouă buni, dojurii, de ce nu au lătrat? De ce nu v Ei nici nu ne-au simțit, iar noi am gătit. Da, ce-l în meu?" Pe el, noi o căutăm pe Olwen, da. fata ta, mm? pentru Căruici, fiul regiului Cilid. El va fi soțul Olwen. <gri> tu ești bătrân, izbatată în, iar ea trebuie să se mărite." Crede-mă, crede-mă, Căluici merită să-ți fie genere. Aaaa, să-mi lipți de vedere, slujitori, proaptiți-mi furgile ca să-mi văd ginelele. Acum mă vezi, izbadadă eu voi fi generele tău, iar ei sunt solii regelui Artur. Da, am văzut și v-am wow, văzut e, uh, și uh, până mâine voi avea un răspuns pentru voi. Uh, reveniți mâine acum, ca-peca trecă, peca Bine, bine, bine, spadade plecăm în mângle. Așa așa, pleca, așa că vă este de, de genere! Lancia pe care am aruncat-o era pentru spinarea ta, sălbaticule! Nu pentru genunchiul meu! Oh, Noi ne-am no, no, no, no. Înapoiem arma! Ai fi lovit cu lancia de piatră Cu vârful de fier? Niște oameni îi cu spatele de, greu, de vârful de fier E otrăvit și scăpam De voi au, au! Acum o să urc Mai greu de alu Lasă, lasă, îl tu până mâine <laughs> Hai grijă Că mâine ne întoarce Ca să ne spui Ce-ai hotărât Giganta al giganților, soarele a răsărit din nou, iar noi am venit să le dai fata ca să plecăm și noi la casele noastre. Dacă nu o dai de bunăvoie, o vom lua cu sila, iar tu vei muri. Nu! Patru străbunici și patru străbunice ale mele trăiesc, iar eu trebuie să mă sfătuiesc cu rudele mele, bătrână. Ești? Veniți uh, mâine, mâine din nou și uh, uh, voi da un răspuns. Mâine, veni, veni din banală, să nu și nu uita că voi Iar am venit, cicant al giganților, am venit iar să ne -o dai pe olând de bună voie să nu o luăm noi cu forța. Ai văzut ce ai păsit ieri când ai zvârlit a doua lance în urma noastră? Oh, oh. Eh? Mai mult am simțit ce eh? nu mi-a convenit. Eh? Mi-ați aruncat și o trebuit înapoi. Mi-ați trăbuns pieptul așa de rău că acum, mă doare, să-l bați în ginerești tu, călwege. Fierul oh, o m-a înțepat ca un tăun turbat. Să fie și fierarul care a faurit vârful de lanțe. Ai grijă să nu mai arunce astăzi cu vreo lance noi, izbadaden Ne faci prea multe necazuri și moartea o să-ți se de aici. Da, așa e. Dă-ne fata odată ca să plecăm. Să plecăm și să te lăsăm în pace. Hai, de sunteți slogilor, din flapele cu furcile, că nu poți vedea viitorul, genere. Așa, așa, așa, așa mai, sus, mai, sus, mai sus, mai sus, mai sus, mai sus, mai văd. Vă văd mai pe voi sus, lați sus, mai Să vă sus, mai cine nu, nu, nu, nu, nu nu, nu, nu, nu Ai mai și benit. Mâine. Iar? Da, păi trebuie să mă mai gândesc până o să vă dau, fata. Ce rău, mă doare genunchiul. Ce, ce greu respir. Uh. Uh. Uh. Um. Am venit și azi vizbadazan. Iar nu te-ai potolit și ai a a treia lancem uh -huh. noi. Uh -huh. eh. Ai văzut ce-ai pățit? Ai prins din zbor și da. ai trimis o cură spre mine blestemat să fii gine rezervat. Da. Mi-ai străpuns globul ochiului cu lanța o trăvită și acum am vedere încet o șahată blestemat. Să fie și pierarul, nicovala și forja care au făuit o lanțea aia o trevite! Uh, Vorba multă nu duce la bine, Izbadaden. Îmi dai fata sau nu? Uh, ce dau Așa. numai după ce vei face câteva Colwich Carluici, fiul al lui! Aștept să-mi spui care sunt dorințele, gigant al gigantului. Vezi desișul de la de pădure care ține până la orizont. Vân trebuie să-l deseleniști, să arzi rădăcinile, Aja. să ari pământul, să semen cu cereale ca să fie destule pentru pâinea care se va mânca la un dator. Nu e o treabă grea, și tu crezi că nu voi reuși. A, și ascultă ce vei face mai departe. Vreau să aduci cupa lui Gaudloud. Și copa lui Lir din Lirion, în care se găsește băutura cea mai bună, care nu se termină niciodată. Ăștia doi n ori să-ți dea cupele de bunăvoie și nici tu și ai tăi nu deți fi în stare să le luați. Tu nu crezi că vom reuși pentru că nu ne cunoști? Dacă se întâmplă se duce la capăt încercarea asta. Mai am nevoie de coșul cu bucate ale ghind sur la cel care domește peste regatul cu sub apă. Mm. Coșul care nu se golește niciodată oricâtă mâncare îi scoate din el, vreau și eu să mi Voi face rost și de coșul lui Guidno, de dragul lui Olmin. Stai, stai, stai, stai. Mai trebuie să-mi aduci un colț ascuțit de la căpetenia porcilor mistreți. Ca să am cu ce îmi rade barba trepoasă și mai trebuie să-mi-l aduci și pe cadiu din țara pixilor ca să mă bărghelească. Dar vezi că el n-a plecat din țara lui pentru nimic în lume și tu nu să fii în stare să-l obligi. O să ai tot ce-ți dorești, bădare. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no! nu te grăbi! Blestematele de genere, nu te repezi! <gângâng> mai am nevoie pentru a-mi săpuni barba de sângele vrăgitoarei mele care stă în valea plângerii mai jos de mat. Capă oh, Da, gigant al giganților, o să te aduc sângele doriți chiar dacă nu mă cred. Stai, stai, stai, stai, stai, să nu de vorbit! Mai trebuie și pieptele și foarte pe care le ține mistrețul George Twilly între cele două urechi ale lui. Da, pentru ca să le luați. Trebuie mai să să vânați. Mistrețul nu poate fi vânat dacă nu aveți un copoi numit Drudwin pe care e numai Mabon. Dumnezeului Modron îl poate ține în les. La Mabon nu s ajungeți niciodată dacă nu îl găsiți înainte pe El doel, cel care se află în închisoarea secretă a lui Glini. <sus> Însă, câina lui Drudwin, nu poate fi făcută decât din barba sepoasă a lui Dilus cel barbos. Dar, barba lui trebuie smulsă cât el e încă în viață, cu niște clești de lemn, nu altfel, bărbați de sălbat. Băi, băi, Haide, de ne mai ceri multe prostii din astea." A, o, că nu sunt fleacuri prostovanilor." Mistrețul, chiar de lețar reate copoai în lei și putate mabon, tot nu va putea fi ucis decât cu savia gigantului Ranch, care nu se să o dea din mâna lui cu niciun o niciodată. Asta se va vedea! Ah, indiferent ce face, cea mai mare surpriză va fi că mistrețul nu va putea fi ucis decât de regele Artur. Și de vânătorii lui. El este cel mai puternic dintre toți supușii lui și este stăpân de drept al regatului lui. Dar nu vă veni! -a <laughs> Și atunci, ce o să mai faceți? Ia zi, viitorinele! Crezi o să duci toate încercările până la cap! De abia acum sunt sigur că o să-i zbândesc. Mm. Pentru că regele Arthur este rubedenia mea, el mă va ajuta! Eu o voi câștiga pe fica ta, iar tu îți vei pierde viața. Cu... cu... atură-ți este, neamu... Soarta-i soartă, tirați voi să fiți blestemați și tu! și a atărgat-a! Gata, plecați tot de aici și lăsați-mă în pace! Auzi, viitor, ginere, să nu mai tulburi liniștea până când nu vii cu tot, tot ce te O să creatură izpatată în asta. -ă Făcând cu o izbitură furcile făcute din copaci. E, acum cu ce să-și mai proptească floapele căzute peste ocean. Asta să -ți fie grija călugici. Avem noi multe altele pe cap. Uite, mergem de zile în șir pe câmpie, și de-abia acum a apărut o fortăreață în fața noastră. Da, dar pare făcută din stângi, puse una peste alta. Strașnică o acolo A Aflăm noi numai decât de la omul negru care este pe poartă. Ei, omule! Eh? Cine e stăpânul fortăreței? Oh, gigantul, muritor smintit care nu știți pe ce pământuri călcați. Vranci, gigantul, de sabia lui aveam nevoie. Am meritul unde trebuie. Taci, ca lui, staci! Oare, Vrânci! are ceva împotrivă să-i primească în ospeție pe niște bieți călători osteniți ca noi? <gri> <gri> <gri> <Iubi>. <gri> Niciun călător nu a ieșit vreodată viu din fortăreață. <gri> nu Da, da! Asta dacă s-a întâmplat să pătrundă înăuntrul zidurilor. Așa? Pe aici nu vin străini, nu. nu? Doar vreun meșteșugari scusit care își aduce produsele sau care se pricepe la niskaivatriburi de care are nevoie gigantul. Ah! păi, doi dintre noi, adică A. eu și Bedrii, noi suntem meșteșugari pricepuți. Da, da. Ai nu mai spune. <laughs> <laughs> mm -hmm. Și ce știți să facem? Eu... Eu sunt cel mai mare meșter la scuțitul săbilor. Cu cât sunt mai valoroase, cu atât mai bine le-ascut. Iar ei, el are o meserie de aur. Asta. El poate face ca vârful unei lânci să sară, să zboare, să scoată sânge din vânt și apoi să revină la locul său. A Frumoase meșteșuguri aveți. Poate că gigantul ar avea nevoie de voi doi, dar vedeți că acum e mare veselie în sala de oaspeți. Cuțitul a intrat în cărnurile frite și băutura s-a turnat cu un bel șugare în corn. N-ar fi bine să fie deranjat. Eu mă duc totuși să-l întreb. Hai, dragă, poate are nevoie de meșteșugurile voastre." Suntem cei doi călători care i-a spus omului negru că mă pricepeți la săbile valoroase și la lândi ha? Eh? Noi, noi, noi, stăpâne. Noi, stăpâne. Eh, nici nu mai țin de când caut un meșteșugar de adevărat, pare să mi-ascută savia mea presioasă. Vezi această savie? Da. Este atât de scumpă încât nu există pe lumea asta avei care să o plătească. Pot să încerc să o ascult așa cum știu eu. Mai dacă ești cu adevărat priceput, altfel te așteaptă o moarte cumplită, nu se îndoi de asta. Voi fi atent, voi fi atent să nu-i știrbesc tăișul, ci să-l fac mai lucitor decât a fost vreodată. Să văd cum arată pe care e gata. Poftim. Ești mulțumit, gigantule. <gătări> <gătări> Îmi place. Te pricep? Măcar tot tăișul să arate la fel. Și plata pe care îți o voi da... Va fi pe măsura muncii tale. Prea bine, Vranci. Mâșteșugul meu la scuțit nu ajunge. Ce? Ce vrei să spui? Păi, se -matule? Oh, Iartă-mi, iartă-mi, drept meu, Dar e de vină ceaca în care si sabia, deaca a a stricat stricat-o. o -o. o pentru că trebuie să-i schimb sprijinitorii din părți cu alții noi din lemn. Omule, vreți să ți merge mintea ca lumea? Uite-te-a Așa. Poate că ai dreptate. Și e unul... Who wants to get it, <laughs> Păi, nu am cuvinte ca să-ți mulțumesc pentru istețimea și curajul tău. N-a durat decât o clipă și ai gigantului capul dintr-o singură lovitură. <laughs> Bravo, <Chase. laughs> Sabia lui e cu fărat, valoroasă. Norocul a fost că și voi ceilalți v-ați trecurat pe nesimțite împotăreată. <laughs> Bravo, <laughs> am făcut pe gigantul <laughs> și pe slujile lui! <laughs> Avem sabia lui Vranci și cu ea vom putea ucide pe mistresul turc la vremea potrivită. Dar cum vom duce la capăt toate celelalte încercări care ne stau în față? Foarte simplu. Întâi pustim fortărea ta și luăm cu noi toate comorile gigantului și ne întoarcem cu savie cu tot la curtea regelui Artur. Bravo, vouă, ați făcut treabă bună până acum, dar mai e mult până când izbadadă în gigantul giganților. iovada lui alui de soție pe Oluen. Încotro ne îndreptăm acum. Tu, spune tu cei cu limba ta, ascuțită. Cel mai potrivit ar fi să-l căutăm pe Mabon, fiul lui Modron. Izbadadadă ne-a spus că nu o să-l găsim decât cu ajutorul lui Iodel, rubedenia lui. Atunci să-l descoperim pe oriunde o fi pe Iodel! Știm unde este! Zacie în închisoarea lui Glini! Așa! Hai, să zboi din insula Britaniei! urmiti Îl cunosc pe Glini! Dar Glini te cunoaște după faimă, rege Artur! cântat că nu-i trecem fortăreața prin foc și sabie, ni l-a dat imediat pe prizonierul sub subpământean. Iodel, acum din nou om liber, nu ne-a ajutat cu nimic. Noi voiam să ne spună cum putem da de ruda lui, Mabon, fiul lui Motron. Ba, a dat ceva din gură, mm. ci că ci că numai păsările cerului, animalele pământului și peștii oceanelor ne-ar putea spune unde se află cu Mabon, cel de care avem nevoie. Ah! atunci veți merge câțiva dintre voi, mândri cavaleri în căutarea rubedeniei lui Iodel, cel scăpat din temnița de sub pământ. Mergem! Îl veți găsi pe Mabon, fie-ți-o -o fi. să-l găsim! Veți pleca voi, Grir, cunoscătorul graiurilor! Bedwyr, da. războinicul furios, Calwitz da. și cei, da. la vorbă care se descurcă în orice împrejurare. Rege Arthur, mm. cred că trebuie mai întâi de toate să o întrebăm pe mierla lui Siligari de soarta lui Mabon, fiul lui Modron, pentru că ea este foarte, foarte bătrână și le știe pe toate cele ce s-au făcut și desfăcut pe pământ. Fie cum spui tu, Jay... Dar să vă întoarceți cu mabon! Să zic, uh, Mierla lui Silgari nu știa nimic și va trimis la cerbul din Redding Street. Nici cerbul nu stia nimic de Mabon, dar ne-a până la marginea lumii ca să vorbim cu bubnița din varea Coluid. Și nici ea a avut de spus decât că trebuia să-l căutăm pe vulturul din Guernabili. Și vulturul și-a amintit că zburease cândva până la lacul Lin și se împrietenise cu somonul din lac, care era chiar cea mai bătrână vietate din ape. Somonul din lacul Lin ne a spus că Mabon era întemnițat în cetatea lui, sau Gloster, cum mi se mai spune, care se află undeva pe râul Sever. Și atunci noi, ceilalți, am asediat cetatea lui, în vreme ce furiosul Bedwyr singur a spart zidul dinspre râul ar închisorii și l-a scos pe întemnițat teafăr și nevătămat. Acum îl avem cu noi și pe Mabon. Ați făcut ceea ce trebuia. O să plecăm numai decât după barba lui Dilus, colțul de la căpetenia porcilor mistreți și după pieptănele și foarfecile dintre urechile lui Turt mistrețul de pe celălalt tărâm, și o să mai avem de furcă și cu sângele vrăjitoarei negre. Da, nu mai ție, rege Artur, îi este dat să-l vânezi pe mistrețul mistreților pentru colțul lui ce l scutit, dar și pe mistrețul turt de pe celălalt tărâm. Așa a spus în gigantul gigantilor. Așa va fi! Așa. Pentru că atunci când promit să fac cuiva o favoare, eu întotdeauna îmi respect cuvântul, indiferent de prețul pe care îl voi avea de plătit și de luptele pe care le voi avea de dat. Vom cere și ajutorul cavalerilor francezi și vom izbândi să facem toate muncile cerute de izbadadă. cerute de gigantul giganților, chiar și coșul care nu se golește niciodată de bucatele din trânsul, sămânța pentru grânele din care se va face făina pentru pâine la nunta lui Calwix! Copoiul dus de Mabon în lesa făcută din barba lui Dilu! Înfruntarea yeah! <gri> cu mistrețul mistreților încolțit de copoi în câmp deschis a fost crâncena și am simțit cum sângele din vine a înghețat când noi toți am prins jivina astrântoare și tu, rege slavit, i-ai crăpat capul cu baltagul. Artur! Un om ca tine nu s-a mai născut niciun asta. Și nici nu se va mai naște vreodată! <laughs> Hei, gata! Avem și colții ascuțiți singurii care pot tăia barba lui Zbadaden. Ai, că a fost o joacă de copii, vânarea mistrețului mistreților, pe lângă ce ne mai așteaptă. Aici. Ori credeți că ne va fi ușor să facem rost de farfecele și pieptănele dintre urechile lui torci?" Mistrețul ăsta sălbatic să lăsuiește pe cealaltă lume, Arthur, pe lângă Irlanda, și nu o vom porni într-acolo, de cât după ce vom afla dacă mai are acele obiecte fermecate? cât mai bine cei tu cu limba ta ascuțită. Înainte de a porni la vânătoarea magică, îl voi trimite pe Men în Irlanda. Cei de acolo știu dacă foarfecele și pieptenele sunt la mistreți pentru că fiara aia fioroasă pustiește adeseori ținutul irlandezilor. Pornim războinici! Ne îmbarcăm pe corabia mea, Preiden! Ne ducem în Irlanda să-l vânăm pe tur. <fie> Men, săracu, care bolește după ce a fost atins de saliva mistrețului, ne-a spus că are obiectele fermecate și stă împreună cu șapte purceluși de-ai lui, gata să atace tot ce mișcă. Îl vom vâna negreșit, altfel nu o să punem mâna în veci pe foarfecele și pieptenele lui." Legea Artur, care e adevărata povestea mistrețului? Mm, pe vremuri... El a fost un rege vestit, însă nu prin vitejia și bunătatea lui, ci prin cruzimea și răutatea de care dădea mereu dovadă. De aceea, providența l-a transformat în mistreț, iar eu îl voi ucide, dar eu voi scăpa lumea de el. Amasă alzat de atâtea ori pe turd, de trei zile încoace, încât îmi vine să cred că noi ne vom da bătuți, iar el va continua să-și facă de cap. A devastat o provincie întreagă ticalosul, iar noi l-am înghesuit degeaba într-un conț de sâncă. Ne-a scăpat! Deși suntem atât de mulți, și acum turci și purcei lui au sărit în mare ca să se ducă în țara noastră și să facă profund și de acolo. Ne îmbarcăm și noi și o pornim în goană după mistreți să mergem! Au fost uciși și mulți altori niște noștri au venit. Uitați-vă cu voia la boală, să nu urmeze numai leșburi, să-l mai duim până ajung la râul I-am smuls biserful foarte dar a fugit spre turnul al gufiei și regele l-am urmărit împreună cu toți marii războinii și neînvinși ai Britaniei și i-am luat pietrelele, dar nu l-am putut ucide. În schimb l-am învins în mare, iar câinii cei Anep și Ethelm s-au luat după el. Nu cred, nu cred că l-au mai prins, dar cine știe? Rege Arthur, s-au și scat legende care spun că turt bistrețul se odivinește de pe acum sub un stejar rotat de pe celălalt tărâm. Mănâncă ghindă și te așteaptă să vă întâlniți pe cealaltă lume după o incursiune pe care o să o faci la fortărețele magice din Enwyn. Nu cred că voi fi prea bucuros de întâlnire. Până atunci mai va. Acum să ne odihnim și apoi să vedem cum facem rost de sângele vrăjitoarei negre, pica vrăjitoarei albe, din capul voi plângerii mai jos de masca focului. Ne-am odihnit destul aici, în Cornwall. Ne-am îmbăiat și ne-am scuturat de oboseală. Nu mai avem decât o muncă de îndeplinit. Sindic că la Uza va găsi drumul spre vrăjitoarea neagră. Vom lupta cu ea, o vom învinge și vom aduce sângele. Gigantului, giganților, Isbadaden, așa cum i-a cerut lui Colwich. Vor lupta întâi și întâi cu Scorpia câțiva dintre ai noștri, dar de va fi nevoie, voi interveni și eu. Așa va fi Artur, cum spui. O vom învinge orice s-ar întâmpla. Pornim! Pornim! Pornim! Pornim! Aici, în țara de nord, e vizina vrăjitoare negre. Ah, trebuie să-i venim de Să vedem dacă războinicii care au intrat în peșter mai ies pot dacă e pe așa, am eu leac de cozocul ei. Cuțitul meu, carnena, în care nu dă niciodată greș, o va tăia în două bucăți egale. Fiți atenți și apoi săriți în burloc, să strângeți sângele care va curge în valuri. Ca fulgerul, a cu cuțitul tău carnena în rege Artur și are retezat în două bucătincă mișcătoare pe frăjitoarea neagră, ascunsă în cotoanele întunecate. Cine ar mai fi făcut ceea ce tu, mărite rege, ai înfăptuit de dragul cuvântului dat? Nimeni căluiți, dar ce contează? Acum te vei insura cu prea frumoasa Oluen cum ți-ai dorit. Ai tot ce ți-a cerut gigantul giganților. Îți mulțumesc, mărite rege. Oare... Izbadaden, i-o va da pe fica lui în sfârșit." Te cred căci nu va avea de ales? <laughs> Hai, du-te, Căluici, cu toate minunile cerute și ia-ți sa. Te vor însoți goreau fiului Custenin și alți războinici care nu-l iubesc de fel pe Izbadaden. Plecați și fiți fericiți." Am venit să te bărbierim de barba ta, țepoasă, gigant al giganților. Ei, da, trebuie să te pregătești de nuntă, izbadadă. Oh, am adus toate minunile pe care mi le-ai cerut, tată, socru. Că trebnici. Sprijiniți-mi ploapele cu furcile să văd comorile aduse. uite dus. uite -te, uite, -te, uite este mat să fii gine de turbat. Uh. Te vom bărbiri, izbadadă uh. Te vom face frumos, așa cum singur ai cerut. Uh. A, ah, și nunta va avea loc numai decât. A, uh. Gigant al gigantilor. ești bine bărbierit acum, cu barba înmuiată de sângele vrăjitoarei negre și tăiată cu colții sprețului și tuns și tutănat cu foarfecele și piepteme dintre urechile lui turp? A Ai? de sigurile sălbatic, pierdea mi s-a jupuit, carnea mi s-a Piiți până la oas! Ei, bine, bine, bine, dar ești mulțumit de muncile lui Căluci și de tot ce ți-a adus la porunca. Ești mulțumit, genere, sălbatic cu prietene atât de puternici, fi Artur și cavalerii lui Blestemație. Atunci, fi ca ta, Olwen, mi se cuvine! Da! Ia ta! Iau! Nu! Nu mulțumim mie pentru ea. Mulțumesc, tei, rubedenii tale, regele Artur, prin el ai dobândit-o. Dacă eu nu mi-aș da acum Duhul, vai, șamar ar fi tepțiela ta, goreu. Pecior al baciului Custenind. Sunt al tău. pe movila de colo Și taie-mi capul Ca să-mi curm superințele. Știu că de-abia Să-ți să răzbun frații Uciși de mine Mai demult. mult. Nu uitați la curtea mea, Căluici. Ai căpătat ce îți doreai. Ce îmi mai ceri? Rege Artur, am venit să-ți mulțumesc și să-ți povestesc ce-a fost la curtea lui Isbadadan, cum și-a dat duhul și cum m am însurat cu prea frumoasa Olwen. Iar Goreu și Baciul Custenin au devenit pe drept stăpânii fortăreței gigantului. Lasă călăuiești, știu tot, pe toate mi le-a povestit Merlin, vrăjitorul care ne-a asistat nevăzut, neauzit la toate isprăvile. N-ai de ce să mulțumești! Fi fericit cu buna și frumoasa Olwen! Nu știi acum, dar vei afla, destinul trebuie întotdeauna să se împlinească, iar tu nu ai făcut decât să ieși în cale. Ați ascultat Oluen, fiica gigantului Isbadadan. scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc după o veche legendă galeză. Distribuția a fost următoarea. Artur, regele Britaniei, Radu Amzulescu. Caluici, tânăr fiu de rege din vechea Galie, Ionut Schivu. Cei, cavaler la curtea regelui Artur, Gelunitzu. Isbadaden, gigantul giganților, Mircea Albulescu. Oluen, fica lui Isbadaden, Adina Andrei. Baciul Custenin, Ion Arcudeanu. Nevasta baciului Custenin, Violeta Verbiuc. Omul negru, Titi Dumitrescu. Gigantul Vrânach, Dan Aštilean. Străjerul, Dragoș Ionescu. Regia de montaj, Dana Lupu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Producător, Irina Soare. Regia artistică, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2005.